Рейниван покинув товариство поляків, і Радіма Твердіка досить несподівано. Просто раптом підвівся, попрощався і пішов. Коротким значущим поглядом дав знати Твердікові про причину своєї поведінки. Черівник підморгнув, він зрозумів. Навколо знову смерділо кров'ю. «Напевно», – подумав Рейниван, наситься від різниць, поблизу від койців і від м'ясного фримарку». «Фримарк» з німецькою «Фраймаркт», «Ярмарок». А може ні? Може, це інша кров? Може, це та, якою пінилися навколишні канави у вересні 1422 року? Коли вуличка Железна та провулки навколо неї стали ареною братовбивчих боїв, коли антагонізм між старим містом і табором вже не вперше призвів до збройного конфлікту. Багато пролилося тоді на Железній Чеської Крові. Досить багато, щоб і досі смердіти. Саме цей сморід крові посилив його пильність. Переслідувачів він не помітив, не зауважив нічого підозрілого. Жоден чех із тих, що ходили вуличками, на шпика не скидався. Попри те, Рейниван постійно відчував спиноючий спогляд. Виходило, що тих, які за ним стежили, ще не втомила нудна рутина. «Ерест», – подумав Рейниван. «Ерест, гультіпаки, матимете від мене цієї рутини ще більше, аж жобригаєтеся». Він пішов кожевною тісною від ченбарських майстерень крамниць. Кілька разів зупинявся, вдаючи, ніби цікавиться крамом, крадькома оглядався. Він не помічав нікого, хто скидався би на шпика, але знав, що десь там вони були. Не доходячи до костелу святого Гавла, повернув, зайшов у провулок. Він рухався у бік Кароліном, свого рідного університету. Карлів Університет. У рамках рутини саме туди він і прямував, збираючись послухати якийсь диспут. Він полюбляв ходити на університетські диспути і квадлібити. Квощенаріс де квадлібет. Середньовічна університетська гра. Одна із форм навчання, яка полягала в тому, що викладачі і студенти обмінювалися непростими запитаннями. Раніше невдовзі після прибуття до Праги він бував на них доволі часто. Після того ж як у неділю квазі-модегеніті першу після Великодня 1426 року прийняв причастя під обома видами, приходив до лекторіум ординаріум регулярно. Як справжній неофіт, він хотів якнайглибше пізнати таємниці і заплутані місця своєї нової релігії, а вони якось найлегше доходили до нього під час догматичних спорів, які регулярно вели представники поміркованого і консервативного крила, згрупованого навколо Яна Пршебрамського з представниками радикального крила, септо людьми з кола Яна Рокіцана і Пітера Пейна, англійця Лолардаєві Хфіліста. Але справжнім запалом відзначилися ті диспути, на які прибували справжні радикали з нового міста. О, тоді ставало справді весело. Рейневан був свідком, як Пейна, який захищав якусь віклєфіську дому. Обізвали курваним енглішем і закидали буряками. Як старенькому Крістіану Спрахатіць, достойному ректору в університету, погрожували втопити його в Лтаві, як пожбурили дохлим котом у сувоголового Петера з Зібрана публіка регулярно чистила один одному мармези, розюшувала носи і вибивала зуби, причому це відбувалося також і зовні, перед Кароліномом, на м'ясному фримарку. Але відтоді дещо все-таки змінилося. Яна Пшебрамського та людей з його оточення викрили як причетник до змови Корибута і покарали вигнанням з Праги. Оскільки ж природа не терпить порожнечі, диспути відбувалися і далі, але від Великодня роль поміркованих та консерваторів раптом почали виконувати Рокіцана і Пейн. Новоміські, які вперше виконували роль радикалів. Самовитих радикалів. На диспутах далі билися, кидалися негарними словами і котами. «Пане!» Він обернувся. Невисокий індивід, який стояв за ним, був повністю сірий. Сіра фізіономія, куртка, сірий каптур, сірі гачі. Єдиним більш яскравим акцентом у всій його постаті був новесенький витончений зі світлої деревини кийок. Він озирнувся, почувши шум за спину. Другий тип, який перегороджував йому вихід із провулка, був лише не набагато вищий і тільки трішечки різнобарніший. тим морда у нього була набагато гадкіша. Йдімо, пане, повторив, не відводячи погляду сірий. Куди це і навіщо? Не опирайтеся, пане. Хто вам наказав? Його милість, пан не плах", Ходімо. І ти, як виявилося, довелося зовсім недалеко. До однієї з кам'яничок у південній частині ринку Старого міста. Рейнивон не дуже добре зорієнтувався котрої саме, бо шпики провели його з чорного ходу, темними першими поверхами, що смерділи за пліснявілим подвір'ями, сіньми сходами. Усередині житло було досить багате, як і більшість помешкань у цьому місці. Воно теж було одним із тих, що залишалися після заможніх німців, які втекли з Праги після 1420 року. Богухвал Неплах, якого називали флютик, чекав на нього у світлиці, під світлою брусованою стелею. За один із брусів була зачеплена мотузка. На мотузці висів повішеник. Носаками елегантних чижм він діставав до підлоги, майже. Бракувало з дюйми. Не бавлячись у привітання та інші дрібноміщанські пережитки, майже не удостоюючи Рейневана поглядом, Лютик показав на повішенника пальцям. Рейневан знав, про що йдеться. «Ні», – він ковтнув слину. «Це не той, мабуть, радше ні». «Придивися добре». Рейневан придивився вже настільки добре, щоб бути впевненим, що шнурок, який врізався у набухлу шию, Перекривлене обличчя, виблишені очі та запалий чорний язик згадуватимуть це йому найближчим часом під час їди. Ні, не той. Зрештою, хіба я знаю, того я бачив ззаду. Неплах в пальцями. Пахолки, які були у світлиці, обернули повішеника спиною до Рейневана. Той сидів, був у плащі. Неплах клацнув пальцями. За коротку мить вийняти із зашмаргу труб Накритий плащем сидів у низькому кріслі, у досить моторошній позі, зважаючи на рігор Мортіс. Трупне заціпеніння латина. Ні, покрутив головою Рейнвен. Радше ні, того по голосу я би впізнав, напевне. Мені шкода. Голос флютика був холодний, як лютневий вітер. Але цього не вдасться зробити. Якби він міг здобути на голос, ти мені взагалі не знадобився б. Нуж бо, заберіть звідси це стерво. Наказ виконали блискавично. Накази флютика завжди виконували блискавично. Бо гухвал неплах на прізвисько флютих був шефом розвідки і контррозвідки табора. Відпорядкувався безпосередньо Прокопові голову. А коли ще був живий жишка, безпосередньо Жишці. Сідай, рейниване. Я не маю ча. Сідай, рейниване. Ким був цей павішеник? Зараз це не має жодного значення. Він був зрадником? Католицьким шпигуном? Був, як розумію, винний? А? Я питаю, чи був він винний? Флютик недобре подивився на нього. Тобі йдеться про есхатологію, про остаточні справи. Якщо так, то все ще я можу це послатися на нікейський символ віри. Розп'ятий при Понтії Пілаті Ісус помер... Але воскресінь вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Кожного судити, за його думки і вчинки. І тоді буде встановлено, хто винен, хто ні. Встановлено, так би мовити, ось це точно. Реніван зітхнув і покрутив головою. Сам собі був винен. Він же знав флютика, міг і не питати. Тому не має значення, ким він був. Флютик показав головою на балку, обрізану туску. Важливо, що він устиг повіситися, поки ми виламували двері, що я не зможу змусити його заговорити, а ти його не ідентифікував. Стверджуєш, що це не той, не той, кого ти начебто підслухав, коли він учинив змову з вроцлавським єпископом, правда? Правда. Флютик зміряв його паскудним поглядом. Очі Флютика чорні, як що цілилися вздовж довго носа. Ніби отвори люф двох гаківниць були здатні на дуже паскудні погляди. Бувало, що в чорних очах Флютика з'являлися два маленькі бісики, які раптом немов по команді одночасно біркицялися. Рейневан уже бачив щось подібне. Щось подібне зазвичай було провісником дуже неприємних речей. «А я думаю, що неправда», – сказав Флютик. «Я думаю, що ти брешеш» що ти від початку брехав мені, рейниване. Звідки Флютих взявся у жишки, ніхто не знав. Чутки ясна річ ходили. Одні вважали, що Богухлав Неплах справжнє ім'я Єгорам Бен Іцхак був євреєм, учнем школи рабинів, якого просто так із примхи гусити пощадили під час різанини в гетто в Хомутові у березні 1421-го. На думку інших, Насправді, називався він не Богуслав, а Готлоб і був німцем, купцем із сплзення. На думку ще інших, він був чинцем, домініканцем, якого Жишка з невідомих причин особисто врятував під час різні священників і монахів у Боровні. Ще інші стверджували, що Флютик був чеславським пробищем, який вчасно відгадав кон'юнктуру, пристав до гуситів, і з неофіцьким запалом влазив жишці в сраку. Та ще й так вдали, що допнувся посади. Рейнивон був схильний вірити саме останнім чуткам. Флютик мусив бути священником, на це вказували його підлана щирість, дволичність, жахливий егоїзм і просто неймовірна жадібність. Саме жадібності Богухвал Неплах завдячував своїм прізвиськом, Річ у тім, що коли в 1419-му католицькі пани опанували кутну гору, найважливіший у Чехії центр видобування благородних металів, відрізана від кутногорських копалень монетних дворів Гусицька Прага, почала карбувати власну монету мідяки із залишковим вмістом срібла. Це була нікчемна і практично позбавлено вартості монета, і паритет майже дорівнював нулю, тому праські гроші зневажали. Їх призирливо прозвали «флютиками». Тож коли Богухвал Неплах почав виконувати вжишки функції шефа розвідки, до нього моментально причепилася кличка «флютик». Річ у тому, що дуже швидко з'ясувалося, що богухвал Неплах заради звичайного собі флютика був готовий на все. Точніше, що Богухвал Неплах за звичайним собі флютиком завжди готовий зігнутися, хоч би й до гною. І щоб богухвал неплах жодного флютука не легковажить. Ніколи ніколи, не змарнує нагоди звичайній собі флютик красти або розтратити. Того вечора, 4 серпня 1427 року, Прага гучно і гамірно святкувала перемогу. Пражани шаленим спонтанним праздникуванням прощалися з тижнями страху і невпевненості. Співали на вулицях, танцювали навколо вогнищ на площах, веселилися по садах і на подвір'ях. Побожніші вшановували Прокопову Вікторію на службах божих, що стихійно правилися у всіх прайських костелах. Менш побожні могли вибирати широкої гамми імпрес. Усюди, на Старому і Новому місті, на Малій Страні, яка все ще залишалася переважно згаришем, на Градчанах. Майже всюди корчмарі відзначили тріумф над Христовим походом, Тим, що всім охочим задаром, коштом закладів, наливали спиртні напої і подавали страви. А тож по всій празі повискакували з бочівок чопи шпунти, запихтіли жировні, рожни і мангали. Як завжди, хитрі корчмарі скористалися з нагоди, щоб під маскою щедрості позбутися продуктів, які загрожували скиснути або зіпсуватися, а також і тих, що до яких це вже було не лише загрозою. Але хто б не таке звертав увагу Христовий похід переможено, небезпека минула. Веселімося, і по всій празі веселилися. Піднімали тости на честь мужнього прокопа голого і Божих воїнів та на погибель христоносцям, які втекли з Пітехова. Особливо ж вождеві христового походу. Отто фон Цінгенхайму, архієпископі Тріра вважали, щоби по дорозі додому. Він здох або принаймні розхворівся. Співали на швидкоруч складені куплети, проте як, побачивши Прокопові хоругви, папський легат Генріх де Бофорт зі страху напаскодив у гачі. Рейниван приєднався до забави спочатку на ринку старого міста, потім разом із випадковою досить численною компанією перемістився на перштин до корчми під ведмедиком поблизу костелика Святого Мартіна в Мурі. Потім розочене товариство перейшло в нове місто. Забравши по дорозі кількох пиячків із цвинтаря біля діви Марії Сніжної, учасники забави вирушили на Кінський базар. От по черзі відвідали два шинки під Білою Кобилою та у Майзліка. Рин вірно тримався товариства. І не сам, що й казати, мав охоту веселитися, святкувати. Щиро тішився Таховською перемогою, а й менше непокоївся про Шарлея. Маршрут йому підходив адже він мешкав на Новому місті. А на суконицьку до аптеки під Архенгелом, де сподівався зустріти Самсона Митка, підти не міг. Від цього наміру він відмовився остаточно. Він боявся наразити таємний заклад на спалення, а чеських алхіміків і магів – не деконспірацію. І над ще гірші речі, я ризик був. У веселому натовпі під Кобилою перед його очима кілька разів промайнула сіра постать, сірий каптур, і сіре обличчя шпика. Флютик, як з'ясувалося, не відступав ніколи. Тож він веселився, але щадливо, не переборщував з пиятикою, хоча магічні відвари, які він вживав на Суконницькій, робили його стійким до різноманітних токсинів, у тому числі і до алкоголю. Однак, врешті-решт, він наважився покинути товариство. Забава у Мезліка вже доходила, а частково навіть дійшла до етапу, який Шарлей називав вино співблювання. Жінка була виключена з переліку зовсім не випадкова. Рейневан вийшов на вулицю, перевів подих. Прага стихала. Звуки гучних забав потрохи починали поступатися хором надвултавських жаб і цвіркунів з монастирських садів. Він пішов у напрямку кінської брами, з корчем і півничок, повз які він проходив. Долітали кислі запахи, розлягався брязкіт посуду, дівчачі верески, вже дещо сонні рики й дедалі більш незлагоджені співи. Я різнік, ти різнік, оба різнікі, пудім за прагу про яловіки, як буду купувати, ти будеш смоювати, будемо сі паненки яскі намлювати. Я різник, ти різник, ми різники, підемо за прагу по яловець. Як буду купувати, ти будеш домовлятися. Будемо собі вродливих дівчат підмовляти. Повіяв вітерець, приносячи запахи квітів, листя, шламу, диму та, бог зна чого ще, і крові. Брага далі смерділа кров'ю. Риневан усе ще чув цей сморід, який його переслідував, усе ще мав його в Нізрях. Відчував викликану цим смородом тривогу. Перехожих було дедалі менше. Неплехових шпиків поблизу не було ні слуху, ні духу. Але тривога не зникала. Він звернув у Стару пасільську, потім з Пасірської у вуличку, яка називалася Уямі. Ідучи, думав про Ніколетту, про Катажину Біберштайн. Він думав про неї інтенсивно і швидко відчув наслідки цих думок. Спогади поставали перед його очима так живо і реалістично, з такими подробицями, що скоро це стало нестерпно. Рейневан Іван мимоволі зупинився і роззирнувся. Мимоволі, адже він знав, що однаково не було куди піти. Уже в серпні 1419 року, через якихось 20 днів після дефенестрації, у Празі зруйнували всі до одного борделі, а всіх до єдиної веселих дівчат прогнали за міські стіни. У питанні строгості звичаїв гусити були дуже суворими. Реалістичний і сповнений подробиць спогад про катежину викликав також інші асоціації. Помешкання в будинку на розі вулиць Святого Щепана і на Рибнічку, що його Рейневан ділив із Самсоном, мало господиню, пані Блаженну Поспіхалову, вдову, багато напринади жінку з гарними блакитними очима. Ці очі кілька разів зупинялися на Рейневанові настільки промовисто, що він міг підозрювати її милість Блаженну в охоті, а те, що Шарлей зазвичай розлого окреслював як «ґрунтоване виключно на пожаданні поєднання, яке не є плодом санкціонованого церквою Союзу». Решта світу окреслювала цю річ значно коротше і значно крутішими словами, а гусити ставилися до речей, які так круто окреслювалися, з великою суворістю. Зазвичай, щоправда, вони робили це радше на показ, але ж ніколи не було наперед відомо, з чого й кого вони захочуть зробити показуху. Якщо хоча Ариниван і розумів погляди й милості блажений, проте вдавав, ніби не розуміє частково зі страху накликати на себе клопоти, а частково і навіть більшою мірою з бажання зберегти вірність своїй коханій Ніколеті. І з задума його вирвало відчайдушне нявчання з темного провулка праворуч вискочив і погнався вулицею в величезний рудий котяр. Рейневан негайно додав ходи. Кота могли, звичайно, сполохати флютикові шпики. Але це могли бути і звичайні грабіжники, які чатували на самотнього перехожого. Смеркало, Ставало безлюдно. А коли ставало темно і безлюдно, вулички нового міста вже не були безпечними. А надто тепер, коли більшість міської сторожі мобілізували до армії Прокопа, одинокому перехожому не належало швендяти типу, по новому місті. Тому Рейневан вирішив не бути одиноким. За кільканадцять кроків перед ним йшли двоє пражан. Щоб їх наздогнати, йому довелося неабияк постаратися. Вони йшли швидко, а почувши звук його кроків, явно додали ходи. І раптом звернули в провулок. Він увійшов туди за ними. «Гей, браті, не бійтеся, я хотів тільки...» Чоловіки обернулися. Бо одного біля самого носа був налитий гноєм шанкар. А в руці ніж, звичайний різницький ніж. Другий нижчий був озброєний тисаком, з вигнутою у вигляді літери С. Гардою. Кожен із них не був флютиковим шпиком. Третій, той, який йшов за ним, який наполохав кота, сивуватий теж ним не був. Він тримав дагу, тонку й гостру голка. Де да, кинжал для лівої руки? Рейневин відступив, притиснувся спиною до муру протягнув у бік розбійників свою лікарську торбу. «Панове!» – промимрив він, дзвонячи зубами. «Братці, беріть, у мене нічого більше нема! Пош... Пошкодуйте, не вбивайте!» Пики розбійників досі суворі й напружені розслабилися, розповзлися, розпливлися в призирливі гримаси. У очах до цієї миті холодних і насторожених з'явилася презирлива жорстокість. Вони наблизилися, піднімаючи зброю, Легкої і гідної зневаги жертви. А Рейневонд перейшов до другої фази. Після психологічної прилюді Аля Шарлей настав час застосувати інші методи, вивчені в інших вчителів. Перший тип трохи не сподівався ні нападу, ні того, що дістане лікарською торбою точнісінько шинкруватого носа, другий похитнувся від копняка в гомілку, третій кремезний. Здивувався, коли його тисек розрізав повітря, а сам він гепнувся на купу сміття, перечепившись через уміло поставлену підніжку. Побачивши, що решта наскакує на нього, Рейневан кинув торбу, блискавично витягнув з за пояса стилет, пірнув під руку з ножем, застосував важіль на зап'ястку кілікоть, точнісінько так як наказував Дасфехтбух пера Ганса Талхофера, штовхнув одного противника на другого. Відскочив, атакував з флангу Фінтом, що його рекомендував у таких ситуаціях флос теорум авторства Фіорі Чевідале. Том присвячений бою на ножех. розділ перший. Коли бандюк рефлекторно високо парирував, Рейневан коротко вколов його встигно, згідно з розділом другим цього самого підручника. Бандюк завив, у на коліно, Рейневан відскочив, на люту копнув того, який піднімався з купи сміття. Знову відскочив від удару, прикинувся, що спіткнувся, що втрачає рівновагу. Сивуватий грабіжник з дагої явно не читав класиків і не чув про фінти. покинувся в раптовий, безладний випад, цілячись у Рейневана як чапля дзьобом. Рейневан спокійно підбив його плече, перекрутив руку, схопив, як учив Десфехтбух за плече, заблокував припер до муру. Прагнучи звільнитися, Бандит завдав лівим кулаком раптового удару і попав прямісінько на вістря стилета, поставленого згідно з вказівками фло з дуелатором. Вузький клинок війшов глибоко, Реневан чув, як хрустять і кришаться кістки зап'ястя. Розбійник тонко закричав, гримнувся на коліна, притискаючи до живота долоню, з якою струменіла кров. Третій нападник кремезний йшов на нього швидко. Рубав навхрест тисаком, навскіз, вліво-вправо, а вже небезпечно. Рейневан відступав, парируючи ухиляючись, і очікував на якийсь хрестомаційний розклад або позицію. Але ні майстер Талхофер, ні месер відали цього дня йому вже не пригодилися. За спини розбійника з тисаком раптом виронуло щось дуже сіре у сірому каптурі, сірі курці та сірі гачах. Свиснула витончена зі світлого дерева палка, глухим стукотом повідомляючи про енергічний контакт із потилицею. Сірий був просто блискавичний. Перш ніж розбійник упав, Сірий устиг лупнути його ще раз. У провулок зайшов флютик і кілька його агентів. «Ну то що?» – запитав він. «Ти далі вважаєш, що нема причин за тобою стежити?» Рейневан дихав глибоко, відкритим ротом хапав повітря. Адреналін почав кипіти в ньому аж тепер. В очах потемніло так, що йому довелося спертися об стіну. Флютик підійшов, роздивився, нахилившись розбійника спробити рукою, то й стогнав. Швидкими рухами Флютик імитував застосований рейнованом німецький блок та італійський контрудар. Ну-но, покрутив головою з повагою і недовірою водночас. «Вправно, зроблено вправно. Хто би міг припустити, що ти доправляєшся аж до такої майстерності?» Я знав, що ти ходиш до вчителя фехтування, але в нього є дві доньки, тож я припускав, що ти вправляєшся з котрогось із них, або ж з обома. Він дав знак, щоб розбійника, який хлиповість тіка кров'ю, зв'язали. Пошукав очима того, що був уколоти у стигно, але він, як з'ясувалося, потайки який змився. Наказав підняти того, якого було ударено палкою. Він усе ще був приголомшений, пускав слину і ніяк не міг зосередити погляд. Його очі непереборно косили і весь час норовили втекти кудись у глиб черепа. «Хто вас найняв?» Грабіжник звів очі докупи і хотів сплюнути. Це йому не вдалося. Плютик кивнув, грабіжник дістав палкою по нирках. Коли з сичанням втягнув повітря, дістав у друге. Плютик недбало махнув рукою, дав знати, щоб його забрали. «Скажеш?» Сказав він на прощання. «Усе скажеш. У мене ще не було такого, щоб мовчав». Флютик обернувся до Рин, який усе ще спирався об стіну. «Запитувати, чи ти про щось здогадуєшся, було б образою твого інтелекту. Тому я запитаю, ти здогадуєшся, чия ця робота?» Рин, кивнув головою. Флютик теж кивнув схвально. «Зарізяки скажуть. У мене ще не було такого, щоб мовчав». Мене врешті-решт заговорив навіть Мартіник Локвіс. А це був стійкий і завзятий курдупель, ідейний і справжній мученик за справу. Лотри найняті за пару дореволюційних грошів виспівають усе від самого тільки вигляду інструментів. Але я, однак, накажу їх припікати. З чистої симпатії до тебе, їхньої й жертви. Не дякую. Риневан не подякував. З чистої симпатії... Я зроблю для тебе ще щось. Дозволю тобі особисто, власною рукою помститися за брата. Так так, ти добре чуєш, не дякуй. Рини він не подякував і цього разу. Зрештою, слова флютика ще не повністю доходили до нього. Через якийсь час до тебе з'явиться моя людина. Вона скаже тобі піти на ринок у будинок під золотим коником, то, о якому ми сьогодні розмовляли, прийдеш туди негайно, і візьми з собою арбалет, запам'ятаєш? Добре, бувай. Бувай неплохо. Далі обійшлося без сенсацій. Було вже темно, коли Рейниван добрався на ріг щепана і на рибничку до будинку з кімнаткою на другому поверсі, яку він разом із Самсоном винаймав у пани блаженної Поспіхалової. Усього лише тридцятирічної вдови за Поспіхалом рекує стат Інпейс і Бог з ним, ким би він не був, що би не робив, як би не жив і від чого би не помер. Він обережно відчинив хвіртку до садка, увійшов у сіни, в яких було темно хоч в окострель. Доклав старань, щоб двері не скріпіли, а сходинки старих сходів не тріщали. Він завжди допильновував цього, повертаючись після смерку. Не хотів будити пані Блажену. До того ж, він злегка побоювався наслідків, що їх могло би мати зіткнення з пані Блажену, якби таке сталося потимки. Сходинки всупереч його старанням, Зрадливо затріщала. Відчинилися двері, повіло ларендоргорою, рум'яним вином, воском, повидлами, старим деревом свіжовипраною білизною. Рейневан відчув, як його шию охоплює пухка рука, а пара пухких персів притискає його до поручнів сходів. «Ми сьогодні відсвяткуємо!» – прошепотіла йому в ухо пані блаженна поспіхалова. «Сьогодні свято, хлопче!» «Пані, блажено, чи ж бо годиться? Тихо, будь-ходи. Але тихо. Я кохаю іншу». Вдова втягнула його в бічну кімнату, штовхнула на ліжко. Він занурився в безодню упорини, що пахла крохмалим. Потонув обезброєним якістю пуху. «Я кохаю іншу. Ти кохай собі».